اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت ونعمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Wa le kum fiha gjemalun Hina të rihuna Wa hina të srahun Ki ka gjemati ndëruar Ajeti nëmër gjasht Prej ajetive në rjedhe Në suratun nakhël bashk me ju Inshallahu ta'ala Pra po i përsërisim fjalat Me të cilën e kemi mbjëll gjithë dërsin për të vazhdusër Fa Allahu gjëlle gjeraluhu Në metoda që i spjegum di Nje nja metode pa të emnin Prej asaj që jash me dukshme Teka ajo që jash me pa dukshme Metode e ditë prej ajo që a... Allahu filon për, exist... për afrimin Argumenteve të egzistimit ti Edhe sel metode në kuranur Në kuranurë në surët të nahëll me atese Filon prej ajo që ashtë ma mender Të ka ajo që i ka nder ma pak Pra filoj prej qilit Njeriu Njeriu edhe prej kakarraj E pasaj ka afshet Edhe manë fornë ma vonë Sot apo në esër me bimet Inderuar i gjemat Këto ishim fjallë të fundit gjë që ka i thamë. O le kumë fiha gjemalën, hina të rihune, wa hina të frahunë. Kja jeti fundit. Në ta keni bukuri, kër të vinë kafshët e kam fjallën, kër të vinë të imalët, edhe kër të ishlonin më njësë. Këto ishim fjallë të fundit gjë. Edhe na thamë se s'ka janë atët bukuri, i ramë në shemë bujtë e të tërë. Ato janë shumë, po në kur si të ekmi ke gjonët, Nësak një prej në qinë shembojve, vetëm një e qetër një alonë gjemotit. Ja, për shemboj, për me presku sot pak, për me ditë me në gjitë temë në gjemë sot. Qobani, bariu, a i kur rishon dhe në shpatin e vetë, ka tërmin të posaqëm. A i shirun blet për bletat e vetë, ka tërmin të posaqëm. A i shirun kuaj për kuaj të vetë, ka tërmin të posaqëm, Në momentin këra i knoqët e kam pjallën Në momentin këra i shafë me si të mërëndshëm bukurit e tufës Bukurit e bilikit vetë Për shemblë Termini i dhenve që shashë bariu kër knoqët mirë Dhenët po kalavitën Kurse, kali kalitët Pra më u kalitë ashtë njejtë Shumë si i pjallës më u kalitë ashtë më u kalavitë Edhe në se janë ma shumë se një a kalavitën, kur se kali në borë, ka litët. Se aja një, në regu. Që atë herë e bariu, atë herë që bani, kur ato i dukun ati se janë njitë me për toke, se kanë njët mos tërvitë malë, po do të kolosin në atë vendë, ku i kanë vukantë, aja atë herë e ullët, edhe në zërë fillin. Në zërë fillin prej brezit, edhe i bjenë mënirën e vartë, dhe me thonë edhe ajë moja ka një Mënyrave radhë Allahu Kurani Kerim taktob bukurin i kenin Kurani Kerim tek men surate an-Nahl aw lakum fiha jamal kike anion ai çetringjeve motenavat mahara tak shti skax sipull do të vimë lo të çezot e shti surate an-Nahl eventualisht do vimë nesër mad vori nesër edhe për çezot e shti do folim përpara aty aty krajeli moje krajeli moje krajeli moje na ka me skuq të murkurën të tetën ka zar ai zotnia Qezën, jamulien, pëstëqien, atin, frenin, tufën, zivonin, e, e, halkan, homin, ketat, shka mos në frejë, edhe një kam gjit bukur, edhe një tufet bukur në kam gjit një mantil, edhe një shalt mirë një kapot, zot një janë qezë e po shkon shërë, qel një a uvën. A i taniterin qitet, kur kuj marabase, Ka lëntë këshiren në shpinë, to i knota u knoç me bukuritë e ati. Porositë më loja e hanit, zot mirë hanit te hanin se me këshiren mos t'ajoje diçka apo ni fmije eventualisht me rujt. Allahu Allah. Allahu Allah, Kurani Karim zalakum fiha jamal, fai yingini. Bahivan, nevojat e juve edhe i ngini syt e bukurive të dashurisë. Ja as e dukshme të njerëzit. As e dukshme njerëzit i duijn kapset e veta shumë. Keti njeri që hinë nartë a i vanë, te lopë të veta hinë nartë, te vend të veta hinë nartën e, qkojnë e ferën, hajde modë, e hajë thotë, a kështu asë? Po që ishtë dalë, për e thotë, së mungina, ka shka më përshirë? Uve, përshirë, lopë të shirë, me lopë së munginë, së munginë me kallin nartë e shirë, dhe së fudim munginë, kjo është e sekur, kjo është Nani kemi të foltar për eksaulla ka dalë rara ka hair. Nani kemi të vonë për faja juridike tash momentalisht këtu se kjo është dansh me asha do bish me për muslimanin. Nani më të sqeju Allahu çfarë Kurani i Kerim për njëriun edhe çka e rrethon ata, duke vdesh ajmë vërtetuar që njëmë ti e na thash e bën fitjen ton xhamatit ton. Kush e ka mbjell at bukurinë at kafsh edhe kush e ka mbjell kët dashuri tek njëri. Kta blen pagara Kusha është ka mbjellë, kejtë këtë anë apër këtë anë spjegujtë, kushi ka mbjellë të? Këtë zblenë atë nuk shqitenë, pra Allahu Gjelle Gjelalu tha, atë e kam kryonë, këtë njëri unë e kam kryonë, këtë me zmeti, këtë telë të padukshëm, e kam thurë tha unë mes njëri unë, edhe asaj që njëri unë atë e ka dobi në kodinë, e ta shë momentalishtë jemi të folë për kapëshët të gjitha lojët e ative. Ditha të thekëran كاش پر بوكونيت صو يشن مجيه مجيهن ليدمه ولكم فيها جمال الله جل جلاله واذدان قران كريم الايه نو مستاق الفط وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفذ فباش ساي دريتاش تشي سبيغوم اونيرز او توداشر اون بي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فبلس ناشفين ناتيويو i bani gjëna të juve të cilët në vendin që tërës mundi me i transmitu ato për veç se me lëdhësinat të mdha pra ku shka i keni për veç qirave i keni edhe lëtsim të nëzemje po, tomël po, ushqim po, pazar po, mish po, lëkur po lesh dhenve po, leshdeve po, leshidhijës po qmo se qmo se qmo se qmo sa dhe ju e përdor një drejt për drejt i shpinën e ative për t'i bartë materit e juaja në vend për i vendit ku ju së mundi me i transmitua për ato përveçte me lodhësinat të mëdha të vë të hmilu e që kam e, i dhe di një nga rëkoj madhë du bitis du shtos pra o zot t'i e aja pësoluti t'i me më kënderu me këtë qepo se doj për i kafshve në këmë ndëru se për ndryshe paska pas me met ajo që i kjo për e ba në shpin në shpin të e me o zët paska pas me met pra pot falem ndëruj kjo që kanë ndihmon me spjegu edhe ma ndëjnë e dhe gjemati ton me ju spjegu se këto kafshet pra që i kemi ndurë të ton janë në mënir, prej mënirave emaneti Allahu Gjelle Gjelalu edhe ative du të me ju dalë zët du të me ju shqi ato me ju shqi mirë, me ju shqi në regullë me shka nëse me ndonë ti edhe ndalësh edhe i qi qonë gjonat qish janë, asë tu i studion sa guzon harami me hinë barkun tan ash e bara bart harami me kalunë barkun e ajvanit tan kjo ash e bara bart asë një dalim nuk ka kafshata përka halale dhe harami tila kalunë në barkun e njëriut me ate që kalunë në barkun e ajvanit tan sguzon me ndonë në rishet fare kalfonë djetarët Shka ka pëti të përbashkët, pëse kështu, pëse ka qëhëllë, pëse kësaj mivu që ka qëveshinë. A thonë, kur gjohë, e mërë të një pikë, e mërë të një remë të grahurit, e mërë të një fije të grashakit pëja reshuj, se hanë të jatanë, të shakashtë, asë që hatalë, po e mërë një fije e ja japë ljopës të ndërë. Pastaj ti e mërë të mëllim për i gjinit ljopës të ndërë, e ja japë gryës t Guja të në pasaj atë tomën e shëndrën një një tomën, krejtë si shqeterë, edhe ajt tomën, ja ja të smiju të tanë, ja ja të fërsh një sënde, pra harami, prej arës, në barkë lopës, në barkë nonës, në barkë smijus, në menet smijus, haram, mas harami, edhe të setash e kejë vendin me pytë. E pëse bre këta cullë kështu për në dalin? Për në dalin? Për në dalin? E di pëse? Pëse kama e kafshës tonë ka hinë Ka s'fjegumë na. Në na thamë nëna dhe babara në halë me gjallin, se në Bagdad, në Bagdad u, u, Bagdad, Bagdad u, antu, u ankua në të lajët e Bagdadit për e një qëllit. Edhe i shkunë babës tanë, helax për e gjallit tanë, helax. Tha s'kamboj gjo. S'kamboj gjo unë. Tha më ndëj se me alalë jam u shqikejtë dhe i korigjëj jetën e vatë nuk gjithë gjo. I thakë rruës haj, të hajtë tif letën të në tënë e se lëtë të masë, i së r edhe ajo kujtu së në gjertë ma vojë në lajmru sa po burë, po tha, po po tha këta e fjegu shumë frik pa unë shkova të gruja në ku ishi një harmoti e atë këtë fmi unë e kisha pa lindhalo ash problem pak me graf ash problem me graf kër e kanë fmi unë bark pa lindhalo po në gjintë të tonë si din këto punë jo që si din pa asë si hinë në vëdhe velo ashë që i konsiderojnë se gruja kër si lindë fmija Pra i realitetit është, pra i realitetetëve, që janë të vërtetume mo, kur t'i hapë di shka është mirë me afru më njëherë. Kanë thonë djetarët e kësa i degë, se mështë me afru më njëherë, që ka t'i hapë grave për ju linë shmitë, mundën me ndalë defekt. shmitë me defektët. Me defektët, në e jahët dhogla. Kanë thonë do pika që i kanë shmitë vëtirëve në trupë, zezë adikonë, Ka janë prej asaj një leqet zez dhogën trup dikun, kanë thonë këja në rezultati asaj që një momen asaj i gruësi ka shku me një me pila në grasoj me pila në tërshie, me ongër një darë një molë s'ka pas, me ongër më shtri dhe një liman edhe ka, para ta nga shmanifestua gjemën e me të fëmija, në regu, kjo sa për ju vësat sa une shkova të gruja në kojëshi e pas ta e unë mu më ongër liman, ajo kisha atin të avonin, me marë Kur dule, ajo tha, unë e shpova në limonin me gjilpon e shtrida, e, e shtrida edhe lash nga dve. A, thotamon, e pas taj për mirëzot si edhe jash miut. Pra ka të shata në gojë me prindit edhe në të miut edhe në gojë me hajvani që ti e shprizon ataj janë barabarta si qenë haram. Me fjalë për mbyllu, po thamë nash e hangre ti haramin nash e hangre hajvani jëtë që i kete shpia, barabara. Ska problemi që barabara. Përsa mi përdojmë atë ahmilu atës kalekum ila benedin lemtakunu baligihi ila bëshikël anëfës, pra shfritëzoni ju shpinën e kafshëve të juaja, për me i bajt materjet për e vendit në qëtër, e patasën i transmitoni përveç të më rëndësi të mëdha, për shembo. Kur kanë shku pleshtë të tonë haqë, kanë shku me dheve, tra mos ditë me këm e dheve, me ti ngarku atë të tashët e haqën shpinë, tra mos ditë në komë, shka përnë ti? që që njën vëtën me i bajt, ato prejnë me 400 km në shpinë, Allahu gjëllë gjëllë u të johë, ta në i kemi bëmë të anijët e tokës, me i nujën shpinë të ative, vëtë me hëtë letë. Rëhendin e këni me thonë, elhamdulillah, koha është me thonë, o zëtë këta pëtë adhim, faleminder në e mirët të tutinë, në i ke letësuneve gjonat shumë. Inna rabbakum lëra ufër rahim. Për fundën ayeti e dhe thëtë Allah i juaj, vetë Allah u thëtë për vetën, Allahu i juaj a shumë i but, a ja shumë i më shërshëm për një obin e vetë, a i robin vetë ja letësën këjtë kënditët, a ja banë ma letë se sa a i mundët me paramendu, se sa mundët me u letësu një rëndë, si mundët mësë me mendu njeri sa mundët një rëndë me u letësu për janës Allah u të i verën sa se ki provu këta, Benë me fletë një dit, di, tri, katër, një javë, djë javë, tri javë Edhe vada s'ka uj, vija s'ka uj, reka s'ka uj, proni s'ka uj, shakti s'ka uj Edhe ti lodhësht Lodhësht e dërzo është Thu kështu Mazdarkë O, bura, verasive me e patë Dërëso një dërzu, ta mama, po thu verasive me e patë Të në një 3 ditë vazhden qështu pune a 4, a 5, a 6, a 10 ditë Fazën qëtër dërzimit ka lënti I thusho që ten, e patëm, kjo a qëtër fasë, kjo a meron. Ajo qëtëra ka e patë vera jonë, apo? Kjo qëtëra e patëm marumë, edhe shkon më ra me flitë. Kur që është a bale prej gjumit në atë mëmen, pregla jo të ulluron prej shiut. Të neqëja jo të që kej para shpies ulluron prej shiut. Gurgullojnë lumejtë dhe proskatë dhe projtë dhe ubori jotë. Leqëja u i sa dushë, po s'kejme shku me uparla me katonari në gjë. I bëjnë dorës një hargjikës, alhamdurillah, ozot. Si të në tekët, me thonë, alhamdurillah. Si të jeshe gati, me thonë, alhamdurillah. Allah jetë mu që atë jatë të prit. Muna, të pritë. Mu atë jatë të të pritë, që ka për banë? A në shfarui? Edhe në tokë, edhe në nërë, edhe në meqë, edhe në kulëm, edhe në malë, edhe në kodrë, edhe në rafshë, edhe në kejtë. A ju i jetë të që ka dha ditë për meqë, të i pr Ama ki i kanalit, u i kanalit, s'ka ojtë Allah usmet, ka ja ojtë kanalit, ja i vëndëzajt njësës, ja i hidrosistemit, hidromelerativit e këtijati, ja i kooperativit, ja Allah usmet. Allahu gjëllë gjëllë në thë, unë jam për ju, o robë i butë, unë jam për ju i më shërshëm, unë ju nëzëri për i krizave, unë ja vletësoj ashtë sa ju së dini me mëndu se sa, u e rëndë mundët me u bo e letë ela vazdon na ajit numër 8 Allahu xhellal xelaluhu i thek disa frakshave me emën ta thonë wal khayla wal bigala wal hamira lterkabuha atën kuajt muskat edhe këto gomart për me hip ç'u ka thonë lterkabuha për me hip në spin ti me hip më shkoj me taprin vendin vendin xherë tha wadina save bukuri trapte bukuria të wazina, edhe zina, edhe bukuri prapë wal khajla, wal bigala, wal hamire li të rëkabuha për me i hitë në shpinë e bu hanifja, rahimëhu Allahu ta'ala nga kia jetë në zirë ligjin, edhe thët mishë i kalit nuk hatë mishë i mushkës nuk hatë nëse gëmërë të janë bo haram luftën e khajberit për ata ka argument të gjallë për nga Amerika thonë hurrimet të lë humurë lë ahlije sa so, gëmërë të janë haram mi hongërë ka argument të gjallë Këtu të dukshëm hadisë në luftën e kajberit janë bo haram. Po e bo anit janë dherë nga kja jetë, më basi që Allahu sa këto janë përmi jipë, sa pra janë këto e haram me i hongërë. Se Allahu e përmendi me i jipë. Me gjithë se përkali në së ka jetë asë hadisë i cili sotë, mosehani mishin e ati. Po ka dishka që tërsenë. Qëka ka? Kja është majhë ndershëmi prej hajvanve, për kanderin a muslimana nuk e prejsi me hongërë për kanderi nuk e prej si me hongre. Për të lënder, o nësa është mjetë luftë, ti me pasë të shpia një pizgavarë. Në ku i shik i sa dusha, ma të tisë ki i të shpia. Bile ku i shik të të të dhe në borë ka, në po. Pizgavarë se di plesë e di shkan. në shkanë. Pizgavarë anë kam jë. Me ceratë, me kabinë për para, pa mjen e ka si muzatë. Nimë gata do të mirë pa pusht në rrot për mëshafu. Nimë këpuma do të mirë në rrot për mirë rrota poshtë. Me një asninjë se si Arusha. S'i njëza pa as të por, kiam për sgaver. 29 hipin për më. Me pas ti një siki që di më për çka duhet. E kaq këta më shputet boshat e pazarin fush me sku me ar këta. E kaq për pak e për so. Jo, smund dhë da fu na ashtu. Ai dihet për çka, i rryatin trupa, për Zot. Prakali nuk ka asha se ajvani. Allahu Kur'an i Krime nuk ka ki me praj me ongër me kjash për me hip shpinën e atij me kriju një pun krejtësisht tjetër tha pra në muslimanët nuk e prasim çaf këtë hyvan me ongër për kanderi, për ka respekti jo për ka harom i dha Allahu. Muradi i par 19 me këta ajvan, me këta hyvan për Istanbuli, për portit lart të shtetit Osman ë ka qenë rreth bërë luftën e parë, Marit, pa, e e parë. E me rit ditën në Kosovë dhe ngeli puna pa karpa e aziti, djali i paziti i parë. Karpësa mbolli me Çerkuaj. Në Kosovë ka liqtuar, e ka vit, e ka, ka krijuar luftën e babës edhe e ka fituar. S'po hini histori fare, e jot shumë apo ças s'po hini, e jot shumë. Muslimanët kanë fituar. Jo turqit kanë fituar. Çfarë, çfarë, çfarë rast të historisë, sa to unë po ju them rahat se ka anë përçender. Lapsin fshi më në arshe i ke lexu. Tërqit kishin liftu në Kosovë, tërqit kënë liftu, muslimarat kënë liftu. Ato tërqit është të janë, pa, atë janë ato, që ati ku janë, ku janë? Muslimarat kënë liftu në Kosovë. E kam pjallën në jetë të lufët, apo të mjetët. E kam zhvillu lufëtën e babës vatë në Kosovë, pasaj ka ardhur nëjë prej portit me shku në Siri me luftu. Me qëtë të kuallë kanë shku në Siri. Prej Siris, me qëtë të kuallë ka ardhur në me shku në Egypt, Allahum kërani kërim thalli të rrkabuha me juhip në shpinë këtive. Unë nuk jam biologë, po në jam ledzu dhe si gjanave, unë nuk jam biologë, po kam ledzu se kërriot që kejtë shpia me emnin e njohur, autoritativ, fiqë. Tre kilogram ujë për më ufladit i zembra opa. Shumë punë e bodhë, tre kilogram. Kërri jemë gjështë, Ladnjoki i kalit, ajo që të ajo ka emnin mushkni, është 40 kg. 40 kg për mësë me unëze, 40 kg mërenda, instrumentin për mësë me unëze, me arpi, stamoli, askerin, shpin, Kosovë, për Kosovën, siri, për siri e në gjip, për ndërpre, 40 kg gjiks mërenda për më ufladitë, Allahu جل جل anu xhamatin dersum nuk e përmend këtë frak kafshë këtu që na dalin për këtantas ta marrim një katun me kët burra tashtim në xhami e t i kalojmë muhabet për kalin apo. Sa tonë t'ia bim punën xhamatis na thoi mirë me kjo xajona fkasha me kalzu pashallaj për për kalin për mushkën për magor. Ana vaj private ka njerëz kur ta ndëgjojnë dersin ton për javë apo ku ku, ku al, në sulqjan për koval në xhami po kallëshin. Allahu qëllë gjelalu neve nuk nga ka hipë në këtë kursi këtu me smjegu për kalin se si hajvan, po a i ka hipë me nga smjegu neve se këtë krijes, këtë instrument bukur, unë e kryova për dhe e lash në njëhir, e shfritzimit tanë, e bon atë vëvil. A këni pasë a i shkonë prapista molinë Kosovë, Sirinë, Egyptë dhe këtë në prapë, sa ashtë i kuqishëm, e majsë mrami, majsë mrami unë ku përdu me dojnë. Gjalliat, gjashveqar, e mera ta përfreni masatia A i që i kur 3,6, kera me duj me veti i qenë në belanës, kur 3,6 e kampionet. Edhe merë para veti ma halën, me gjithë dirë, të mdoja, me gjithë direkte dirëve, nashë nuk borë hinë, ashtu dalë delë së kakë me të. Aj, kuran, të. A i kuranë që ashtu i qenë gjaliot, gjasë veqarë janë gjithë për frejni, e qënë përmi disë së kakit ata, a i shkonë kështu të më falinë, shlap, shlap, shlap, shlap, mësë ati, Kënë se ki zdi me bo kur një sen, kënë se ki s'ka kur një se fëqije me veti. Kësaj që ka i thojnë pra si pas kurani kerimit, kësaj si pas kurani kerimit i thojnë në nështrim, në nështrim një një një qetrit, i nështruar, a i thotë kështu, une jam i fort, ama këti cëllë i tanë si qesë, shalamu në nuk praptoj i kdo i fort jam a gjete edhe një kua është vendit ku demonstrejë të forësa në no me të lugin më rapa është s'ka problem në gjitë më kërin më rapa s'ka problem t'hip në shpinë në teme ku t'kishë e qef që di Allahur kërani kërim këtë radhitje ka kalli mushka dhe gëmori ka kallin e ka radhit parin interesant tër, po që di e moda me këta për këta ajvan s'ka not i ndërruar i gjemot dhe gjotë i gjaliri pë Se përkalin, ska Kur për ka në skanot. Kur pratas bë nodota, ai shef si ti ndrej, ai mund me nocë jap çashtu, se s'ka nota për ata. Po s'ka nota se ai duhet me shkup Istanbulin Kosovë, ti Kosovë duhet të shkuën Siria, ai ku ka nota për ata, ku ban me pas nota. Ai shef bukur, ai ka një ditra kilogram men mrena, shumë e bukur. Ti e harron shtëpinë e mikut tan ai hex ai dizina pidorë ti mer Në të qëtërinë ka të una gjithë Se një hara pas në altë ajo dira Të e ki qita të punë menë Moti Shka pi duhet ati me majzbenë Se në qapë dira ka pasinë her Shka pi duhet kjo ati Aja më së përgjegjët për këtë puna Ama i lakon në jartë Të e lakon këton Së të të tunë kam pasinë her Këtu mësik Qështu aji sëtë njërit përmat Mësë e patën nërmenë qëto elbet Jo, jo, keton Aji dhe keton Bëllë se përndrishë nëzërshin gjerëgjë për këto bukuritë të së bjegu. Më shkë. Në në vargë i këmi. Wal khayla wal bighal. Më shkë. Pa, Allahu Jelle Jelaluhu. Edhe ketë përmënë minë Kurani Kerim. Juh u levat së bjegoni gjemati gjuh vëtitek për hajvani. Në nga rëkon shpinë. Deri sa ti ki qef me nun shpin Nuk i thajat kurrizi Vetije mushku ta kjo Nuk i thajat kurrizi fare Allah e ndërtoj kurrizin asajt veçan Nuk i thajat kurrizi Tone pasajt Për për pjej Ska problem Nuk ka si karat e ton të A, dimdhet përqin dvanajt posto Gjasht përqin me rate posh Ska përqin dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe për guri për guri për gurit të poshtë për uska skap skap për skap tenjeta ngarkoje edhe lishoje allahu kështu e fal nuk i tha at kurrizin në rregull ta ghomor edhe kjo u bëti pokë pokë çka ka hyr këtu nuk ket libr të madh shejtat allahu dhe el-gjalalu di vit një më shkollë siko siko po strajtat e bukës Por me i çu te ushtria me një vend me një luftë që se bishin ku janë atia nën në spinë ai drejt i xoja gjë. Pikë te Ajvard veç ki, et veç ki edhike kët punë. Strajcat e Bukos janë ushtar së dim ku janë noi akti, ti çoj drejt ajë. Po sa shkon, çka do të lësh tiki? Çka në Abdul? Çka po na del kishni? Ki po na del shumë i mirë, ama ai prapa gomor. Edhe na kurta nënshmojmë gjalin më shumë ti i thojmë mos u ban gëmo. Se ash kri e fort. Për ka kri efortsia, e fortësia, ashi dobët shumë. Ku e dimë na pse ka kri efort, vaki, <të> shukim, shukim e fort, ban vaksin na se kemi më vend. Se kemi, se kemi më vend. Pas Umer, Az-Zubair radiuallahu taala anhu, e pa njëri i kish narku go mor në vatra laik islam me gjithë me gjithë ngarkesën, me gjithë me gjithë hap si e kish spin ton. Sa më shumë me skelet mbi bike më quj. Ka për thënë Umer. Sa waflan Këtë të kaune? U këtë e, të bërën e mirë il mu minin. Ta pëse pëj bëhen? Kështu të? Pëse pëj bëhen ati? Ta pëj bëhen u që? Sa mirë, edhe mu e ka. Sharkoj. E orëzohja së të merin tuk, janë ngarëkoj drot ati. Hajde, ta qështi. Kjo është adaletë i slobit. Aja së të merin, së bërë i mamë, dhe i ka pas pekkat e mira. Aja së ka qenë deputet në parlament, asë amb Pas ministrit punë të jashtme, pas Zumeri El Mu'minin, i ka dhënë moslimanët, ja ngarkoi drutë magarit atyta. Hajde çutash, fa velasën polivritë ja Amir El Mu'minin. Sa çoshtuk i çetri thaj pafund me ti. Edhe pastaj njëa disa shkopë spinës ja dha. Ja dha. Historia është në Amerika, vajtë shkop. Drra kaim në Shkopia ti, ndore ka baci ka figo. Për atë shkopit vatia ja, dha një trënd nën Shkopia katëdhëtit aty. Haj tash të shkotej bi. Afa fa ngarkoi sta sonë bot. E pas taj prap, pëjtë e i parë për janis, mikali, mushku, lopa, qëtra, ku i desh kur të angarkojsh, ku i desh kur të angarkojsh, e dhe sa të angarkojsh, kur të desh të saj ti ban ti në qindrunat ti në dhe, dhe dhe dhe ma pak, gjithë mon ma pak leje, se dhe aj ka grip, edhe aj ka dhe një pikë në mushkni që si një mon mira ti, edhe aj ka në gubrek një sanë elbet një dhe pek, pa aj sot për më lan në në shmajt, aj sot që E ti e din dajma që po e shafë vësh, boj, jo, kishe kujdesin, dash me kalu me Allahun më mirë me këto, ti gjithmonë këto ti nishë ma letë pak, ma letë se sa adinë se sa banë ti, kali jo ti banë 100 kg shpinë, ti gjithmonë nëndhetja në ishë, kur mësja në dhe nishinë, këta i banë, gjithmonë 10 kg më pak, me Allahun dhe le zhelelu në eshër kalonë mirë. Kalon mirë se këtë regu ti Allahu këtë regu që është i mërshërshëm Kër të bënë e ata ti e ndorë me të bënë Ti këtë regu që je i mërshërshëm Kërë se ngarkonë ata ma shumë se sa duhet Pra kujdesh me to Se janë element poseduës Se posedojmë na Edhe masë sajnë logarikemi Gjëmohë të ndërshëm Logarikemi U e khluku Mala ta alemun Ardhëm të qezët Kuroni, pis pjegoj kjo hoxha në gjami gjemotit, me kuval, me bajt material, me deve, me gomor, me mushkë, me atë, me atë. Ua ba, qe be kua feja be? Tash në dy gjomë një mirë, tash. Në dy gjomë një tash me kujdes të veçant, me kujdes të prosachëm. Qe feja? Ale opët ka u zonë se me deve, me kuval, me ata, me mushkë, me, mush, me gomorë. Ato hankit, shkas kanë maru, mara që. Në dy gjomë mirë, hapi veshtë. Allahun kurani kërim, që një 1500 vite, ka folë për kalën edhe për devën edhe për mushkën edhe për gëmorën, si transporter atasaj kohë, mirë fa aje la të qelë, se aje është rabbul alemin, aje din të ardhëmën edhe të kalumën mirë, aje la hapën me një pjesë si ajetin dhe sa, u aja khlukum ala ta alamun, fa do të kryohën gjëna të qera në ardhëmëri, për me u bajtë prej vendit në vendë. Po a i nuk tha dhe të krijojnë bëmve, po tha gjonat qera. Tha dhe të, të ketë mjete o ju njërës që e rasoni Muhammed Musafan, generatat që po vinë për po e lom qelë, atë nuk dhe të kënë kush me bajt me, me gomore dhe edhe me mush. Se sa shkush? Tha ju i keni këtoj, ju i posedoni edhe qerë dhe të i kënë, po tha për po e lom hapun, se dhe të vinë generatat qerë dhe të transportuar për e vendin në vendë, Me mjetet të cilët ju nuk i dini Kjo façdojnë për neve Tash për ato që i dhe të vinë mas E shka kanë me uqudit Mas diqin vetëve me neve Me të konë se na ja vlom një traktor Për guson në bor ative E ngrejmë trupa E dhe ja shkryjmë me një për Në brinë kësto një letër Mas diqin vetëve shka të vinë Nëse hëzë vota me këtë tempo Kur ta shofil ato E vinë formën e muzejit me e pase a, Thujt Ato të tonë, me që gëta këshin pashkot në fush e dhe kesën. E di pëse? Pëse në ashti se dhimë shka të të ndërtojnë ato. Mu për ata. Në ashti dhimë shka të të ndërtojnë ato. Allahu e lenë hapën për ata e kur anë i kërinë një ja ashtë një bërë i shajtë për gjdo kohë dhe për gjdo vendë dhe për gjdo popëllë. Fa wajah lukumala ta alemun. Më rojnë kultivatorë. Më rënë më torinë me tri rota. Ato ndërtojn Opel, ato ndërtojn BMW, ato ndërtojn Mercedes, ato ndërtojn pastaj MiG-29 Phantom 16, ato ndërtojn Boeing 707, ato ato ndërtojn telefon, ndërtojn ato Jumbo, ato ndërtojn Concorde, Balp në vende tjera, ato ndërtojn anijen Titanic, fam gjen ndërtojn anijen e Evropës, e ndërtojn lloj-lloj anije me merancë dha wa yakhluqu dalla ta'lamun Do edhe s'ka më ushamin janë i qetri e pëse a i në kohë në pengamerit pëse a i s'pat konkord mështë i ka në kohë në qa që i mirë shështë i Allah të jale kosh kalamoqis kje të ka zonu mëtar në borë qështë i kej kalamoqin kur kon hishtë qitëm të jale kosh kalamoqis kje për të zezori ti sahabën se të kanë pas konkord unë për të për të përsa a ishë koha e konkordit atëhere s'ka qenë koha E pëse s'ka qenë koha, pëse s'ka qenë, pëse s'ka qenë, pëse s'i ka arë hala koha. Sukur s'ka s'i ka arë koha ati mjeti që do t'a prodhojnë mësë diqin vedve, s'ukur s'ka s'i ka arë koha tash, nuk do t'na shajnë ato neve, po do t'keshen nga formën se t'partetonë, kështu të dujë, kanë pas hegbe ato, me traktor shko ishin në fush. Kështu të dujë, kanë pas hegbe ato, janë mitë ato t'ngrati. Ato kamionit Kjere bageri ative, kur ti shofi këto bagerat të sarit, mas 100 vedve, dosëta mas 30 vedve, vedve, vedve, vedve, vedve, kur ti shofi këto bagerat të sarit, atë faluge për parë, shere me me shka e në më nubeshtë. Kjere me midë bejnë gratin, a i do të abere bageri, por shemo 300 tonë, ja ve kodrës për parë, do të ashtie mirë, atë ali morë 200 tonë, vajë para veti, kështu do të bëzë. Kjere me shka të të të tën, me shka e në mitë atët partët tonë, pa të kanë po gazepin. Për partë të anë i nështë, për partë të parëve i shalas harrojnë me kazëm e me kati. Me kazëm e me kati. Po mos harrojnë, kazëm e me kati atë gjematin dërshëmë, gjithë mund dhe t'jesën stalen e murit në borë. A nëse ka shku të para? Na i mitofull për ajetin kryon, gjona shka, nuk janë sëpë, për a të e mitofull, mësë që ditë, veç, veç, veç këseva me marë fundë, një ditë, me darëc edhe mullaj më, më ruska, mohë, Po shihim atë ç'stoje për dalë mamom, Moniarkov abonorit. I para punkov abonorit hip në fuqi. Moniar hip gazje dhe lëma në fuqi. Moniar hip samol i trkuzave prati të. në fuqi. Moniar hip në fuqi çezia dhe kali dhe rripja dhe homi edhe kami. Këto Moniari hip në fuqi. Natvan. At a, a pop a, a, a kemi pas sa na kemi sku larg si po lavdrojemi. A i nuk thërë të mrapa pak e pak Po boh është më njëherë Fahabi i për nga meri su Po nga s'ka shmikon kurkun që shtu thut Po nga kurkun që s'ka shmikon Pse i pamin rejt nga mend qa që larme Po nga s'ka shmikon Prej kësaj rime dhukët dhejt nga Kurë nga s'pamishku kurkun Prej konkur dhe dhejt të në thamor Es, për zati s'kemi shku largë, mëso habib. Na jemi shumë nga të ati jemi, me menë kemi fluturu largë. Me menë në kabon eve dikur s'kinë se shkenësa, aqë ajo gjojë cila duhet, aqë shumë me dashë sa që ajo në largonë prej zotit. A regulorja si pas dërë si gjejë cila ishte? Sa ma i ditur, aqë ma i besuar. Sa ma i shkenës talizuar, aqë ma musliman. In ne fidelika, le ajatin il alimin, فيا اش ارغومنت برتشقولورت ويخلق ما لا تعلمون ورذون قران كريم فوضع على الله قصد السبيل ومنها جائر تطرقا دريط اش الله جل جلاله تسل الكاديتو اي روقا دريط روقا دريط اش اي روق تسلن الله وكارتو قال او نير Silën i vetë vetën e familit e jua e në rrugën e Allahu dhëllën e gjelalu. E thonë, wa ala Allahi kasdës të sëbil. Ajë e harton ata edhe spjegon se kjo është rruga drejtë. Spjegon do me thonë, ajë kejtë rrugët, për kejtë rrugët thëllë, ajë njënë në muslimonit një të rrugën. Ka thonë, inna hadha sirati mustakimen fëtë të biuhë. Kjo rruga e jemi drejtë, ndjekënë. E thonë, kjo rruga e jemi drejtë, Njerëzit tash ato kështu e bojnë, çka kami më u bon na? Ato gjajn rrugë shumë veç rrugës Allahu xhallaxhelaluh. Rruga e sistemit mbretnor është një rrugë e cila ka larguar njeriun prej Allahut. Është investuar për ta. Rruga e sistemit komunist është rrugë e cila ka larguar njeriun prej Allahut, është investuar shumë për ta. Rruga e sistemit demokratik në të cilin kemi hyrë na. Te sa sistemit demokratik ka çor sokake kanë në Turqi. Turë që e ka e më në qërë së so kakë, po, po, po që i shohë që të i qashtë këndër du një osë? A ju ne e di shka thoi njerëzit kërta të dëgjojnë këtë fjallë, më një harthojnë, a be këndër kjeve, be këndër du një osë, o shka me më leko. Ku e diki, se shka të më thonë sistemi demokratikë? Ku e diki? E unë po kam qefë më s'me ditë. Unë po kam qefë më s'me ditë që, që qërta ditë, A na kemi drejtë të them se prej anës, prej sistemit demokratik, pra, asçi un të them se sistemi demokratik ka shçors o kak. Pra mos i tjenga demokracia, diskutacioni pëshfryzojmë, pra. Për shfryzojmë deri në fund. Un po them, ki sistemi është shçors o kak, mos i demokracia kanë e lirshka, dështojë këtu po thojmë, pra. A kë argument? Nuk ka le të më thona, a kë argument? Po. Sistemi komunist ishte autostrad, çka na bën? Një kohë 80 vjet, ishte autostrad me Nën shëri të aminion, nën shëri të aminion A dhe do vëzit qënë 600 km Do sgujdojshimë unisë prej venit Do vëzit qënë të bardhën, qëshilëtën, kuqën, cërritën Kejtë vëzit qënë A do hitë së unisë prej venit Këtu ishte sistemi Në regu Kërkja autostrata, shka dul me së brabi Dul qërë së katë A i dhe të masë Këti kanë i njerëzin këtë autostratën e re Këtë s'kanë mundësime e pasë Tar Kur e shofet, do të më hidhe 50 vet arena më pajsa, saqë so kahtimit, ajë ma falla çor sokak. Non mësmra mi kur ti bitis atë akumulatori. O po u bites. Çi ti pak thartin ta, pa po çelia ju gares tramun, edhe këti stramun. Çelia të stramtë s'ka po du. Heh ja pronë ja tribin. Çka do të ndoin mbas këtij sistemi mu konta dia thu. Masti kur ta lon, se kraza ta lon frik, këta amerikanë tar do ta lon. Prea jet do të guron. Pre a gjithë do të buron, të parët e përqafur rusët, komunizme, të parët e rëmbira to. Amerikanët e kanë buke systemë, atët të parët do t'ikin për i këti sistemi. Mësë mërami dhët në lajmërojnë Amerikanët se prej sistemi demokratikë për duhet me dalë. Tore gjindë të tonë, njërës të tonë, për duhet me dalë se Amerikoni e la. Amerikoni e la, me pasko një mira e ma. A thëmë ku dhe qëkojnë? që ka jenë jen gjasat ka të zatatin ki, ki sistem shkoj, a i shkoj, ki shkoj, a i shkoj ku do të shkoj ota dhu dhëtë këtheher të këthër, te sistemi Allah njeri u, 100% te sistemi të sistemi Allah dhëtë këtheher para pregaditjet janë në shashtë dhëtë këtheher para pregaditjet a ban nga shembulin tonë mësë më shku në Amerikë se ljarë kët Atlantiku du të me kalu shembulin tonë këtu ban, i thjesht, i dukshëm, i pab i shijushëm, i prekshëm, i dëgjushë Në vitin 77 unë sqegoja derë s'do të parave harën kursis zyrtarisht në vitin 77. Kto bën 29 ditë gjithsej, çe po bën 29 ditë. Tre ditë katër vjet me kët xhami kanë godet para të dita. Një çini, si son Ramazan. Tre ditë katër vjet. Prej të xhami ditë deri te xhami ditë ni rrafë u koll më koll i ulëm. Tashni? Kja bele çetë jona sa? Jo, këtan asken iki më po. Nasre bajë Muhammad asken qeta allah ju jelle jelan u ju çan ja ju menjami me kë çumit as berreceti islamit as dëshira allah ju jelle jelan ju ve primion as dëshira allah ai po për i përgadit jem tevet ai po për i përgadit jem te dinit vet ai po për i përgadit atmosferën edhe në çetrin xhami edhe në çetrin edhe në çetrin ngadal ngadal inshallah me izin e zotit nëpërmjet kursis apo jo kursis ne do ta kuptojm edhe po e shofim se po ndodhet diçka tjeter Germanat po i pregaditen islamin ju të rinë të dashur. Germanat po i pregaditen islamit, ato po i pregaditen me gjithë mend, jo pak. Tash edhe pak kohë, edhe pak kohë ditë të dia ditë do të jetë për islamin dinë shtetnor në Gjermani. Ajo është në austrinë, Belgjikë dhe në Hollandë deri tash. Tash ne do të kemi në Gjermani dinë fest shtetnore. A tjetë do tjetë fejë shtetënore se janë 800.000 Gjermanë muslimanë dhe disa milionat vogli jo Gjermanë. Macedonisë po bojë fejë shtetënore se hu një milion muslimanë janë një milion qërë. Do me thonë Gjermania 40 me 40. .000 .000, 40 milionë kësi, 40 asë si. A kemi, kemi në parasishë se si janë gjonat në këtë dynjohë së i kështu? Si e së në shku shtetut se ka pa ku një milionë. Ja? Ato qërë kënë e ratëve shë një milionë. Ama s'pohin kështetut. S'pohin e është a në shkollë me vëllë mësim. Se s'ka... Na kemi hinë sistemin demokratik s'pohin e është a. E unë të pisë pra. Në sistemin komunist sënë hinë i së sistemin komunist. Këtë demokrasi në kanë alirë, ata sënë pohin. E qka u mërda, shka ndrojë pra. Shka ndrëm për e njërë së tërë të qetra. Aka në kiso ka kështë rajqërë. Shka bëllë, kështë bëllë atje ju ka mëdhon një ashtalët e tre qunave edhe vajza mësim për drëmë gjamiës tas vit një ditë prej ditëve është për ta spjegu për atë për spjegojse është për ta spjegu është nga shenjat e për apregaditje së mirës allaut që po vjen dibu rarën të ditë gjermanish drejtën për drëmë post gëndë tak, gëndë tak që ka më banë të du ku i kejë bënkat ku i kejë bënkat Të ashtë unë s'kam banka, në qëllim Unë s'kam banka s'lupçanë në Gjermani i banka Uja, ku i kam banka? Fëmite ju, ku mësoj? Fëmite ju mësoj në qëllim Hoxha ju, ku rrinë kam? Pasë, pasë orë, rrinë qëllim Adipse rrinë qëllim Se me këtapja është pështë njore Për atështë ka s'kan lindhala Me këtapjim të cilët Këtështë ka pe falin namazin këtu Edhe po më vojnë dërës me dur të vet M matiqari edhe fëshnjorja janë më mërë ansi se kurani kerimi edhe sunnete edhe mësimi edhe ndërtimi edhe zhvillimi i njërë dhjith kinë se ki ka tunë nuk ka mundësi shpejt e shpejt me ndërtu një fëshnjorja edhe një, një zire 3 me 3 për matiqarë edhe rrinë ajo aj objekte ati, rrinë gjunojë ati, rrinë gjunojë, rrinë gjunojë, jo pak e pak, por rrinë gjunojë prej të, të të gjuna, ki popullë s'ka me mujtë me ditë me dalën e, të se majtë spari, për ati kanë mu pëjtë, majtë spari, pika e partë, prej vorrit drejtë ati, qka u bo ajo shpia bardhë ati, për s'ka u ndurtu, u ndurtu për me këtë apë, qka i banjë shijua, sajë, nësë për shënjore, mëse shmi me vizda tu, Se përshënjoria në u patëbën e eve shumë më merënësi sa betarja e lifit. Shumë më merënësi. A tjo um, so, mësok e kultura Maxim Gorkit, a në gjami mësot Allah e dhe për nga merë. O, po, po, lë i dashur hapo. Qelu, qelu, kujto pak, nësja kujto pak, nësja kujto pak, nësja pak mëndë. Sa për kujki i bonka, fa s'kam bonka. Sa dëbi unë bonka, fa s'ka dushban, shkojaj. Shkojaj. Pëltra e or mastra e or var në kamion, ai kishte portë tretë katër bonka për një shkollë si pruni atij shprasi dhe në dras zez. Drason ja xheva se kishte plume as i ulë me me lufth, me hare kishte plum. Ai u ski shavënat i mora bonka. I çita bonka në dëborën e xhamisë, e di kush ka qenë la xhamin i u burtë ndash aty. Sa shtini mrenatash, jo si shtim rena. Do t'i farbit uni ato. Tamos të farbet aj. Po se vaje sa neseri ke, kështu tha prap si çka ka shkruarën ta thot neseri ke. Tashë ja ti mbas 6 muajve, çis ti farbiti unë ashtu i ke. Po e shkrujti noticin elat mbas 6 muajve i Birisombës erdhi me i pa, erdhi në xhami. Unë kisha haru, ajar. Ku dalë afleshin në banka me shi akull me bojë ka, kafës. Sa çka ke bëu? Bon? Sëskan vizat tu fëmit çmos, tash është haram. Ju kam thën tash haram me shkrujti ngon. U këtë fjale kam folë, s'kam folë asë një qëtë fjallë, në bëngë me shtu po i të anë sharama. Tha, a s'poveni dhe të shkolla junë me ju thonë se anë sharama? Kështu sajë. Tha, a s'poveni të shkolla me ju thonë se anë sharama? Për që ditë mi këtu që s'povinë me thonë, diku shasë mërat e shkolla, thujë se anë sharama? A gjë gjërmanë përzim, francusë përzim, anglesë përzim, kë kur ku shi përzim i që? po venë me thonë a se ka ndërmen me arë thon, me thonë se hey, ka ndërmen fare se ka ndërmen mu që me thonë e, në hinëm gjamin i vetës tu partia Prosperitetit, partia Populore partia qëtër, këshili gjamijës këshili katunit, bastia lokale e në nënshkru ma aktin se a i me këtepi, a shikës a i gjamije veshë në nënshkru në letra a i me të apa që ashtu që shanë a i eshte adit i plët fëqishën prejt nesit me ifmit e tonë me më mësu ton Në më sëjmë dhe orë, fëshë një orë, ja dhe orë. Më së bëbëti, a u bëjë komplikumea. Kër një sen? Pre e orë a dhe, filon e o gjatë me fmitër i ndinë letë. Fë filon, fëshë një orë, ja dhe orë, më sërë. A, a, a zora? Ose vesh, ose e gjaminsa. Po kësa e më tunë të, të puna e më këtu. Po e te ka këtë për kurizitet, ku janë qerët e ku jemi në? Qerët janë largë. Qerët janë largë prej neve. E Orin kryetari i komunës takar sekretaria. Kryetari i komunës te xhamia me shkumim i pacull qe do mësojë në jetë me ju çu trela se pas bomba në kamion me kamion pi shkollës me shkumim mor. Qert janë çtërkon Allahu të e fregadit për islamin, po e fregadit terrenin. 16 milion dollar. 16 milion dollar kosto i musafit më i shtrenjtë që ushtip në bot. Vetëm një musaf i vogël, i djepit. 16 milion dollar u dhan për ata. Shka jetë të pritë më konta di kur të kalzëvën e të cëllë i popull e ka bo këta, kërë të thuis të stiti, këta fëshirojë, këta ja Amerikoni, ja Gjermoni, që të kërësër so, e banë këta. 6 milionë dolarë, e këndër ta, kinezër. Këtë ma sratë për kurani kerimin e kanë bo kinezër, një mësatë 6 milionë dolarë. Kërë e di gjemotë jam, të thujë, unë për po thëmë, më në shahë Allah të thujë aminë, një miljardë Ati, Allah u porani kërimi përja pregadit shtratin 800.000 Gjermani janë musliman sot Muslimanës. Gjerman musliman Ke i që kënë sa Ke i që kënë sa Se qële ma i shkollu si qëtri Ministri diplomatijës franse dhe Roger 6-7 diplomati ma i ma fransez Ashtë në islam A i qëtri profesor në anglim musliman A to të universitetit musliman A to që po e lezujnë E kush po e lënë këta Kush po e lënë A i shka se ka dit ku asht A i po e lënë Qish po e lënë bëjshka se ka ditë kua? Qo që jemë? Katonari jemë? Edhe katonari jëtë? Jetën, qish jetën? Qashtu këtu kërë shkoj e një ditë për ditë vej maron letrat e margrune që në Skandinavit anë zviterat 55 veçare, jo? A shapladis të i me lopët? A shapladis kejtë, mo? Hollo, shkarko, ngarko, hollo, shkarko, ngarko. Kure ka qua gjeki ju një më njëarët, pare në punë sefte, mantilit. Bëzit shmedalështë një kjo, ga, në groznatë një thonë, sërpeqes, bëse ba uqë. O sërpeqet, eshtë një pëmantil, do të qese pra arush. Ditënë fazë, më njëarët, flutë, te kevafyri, në kevafyrë, flutë me jabon, shtrik pra, Nëna më u ka udhëzuar kështu, u modernizua për në Mazdarqe. U bua avropian për një për një sa hap për në Mravje. Siqë të bash, a ai zvistroni grua në radhë atë ato kadolle, dalash bi gol gabin, qoftë ja kishira kët librin e tij të muslimanëve. Këto janë zëjë thotë nai nun ja musliman. Ti a më duaj po, a je musliman më po. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe gruaja e gru Shkupit, Maqedonka, Olivera pranoi Islamin para mues, para Pamantar Hoxhanstan. Kton Kumanorva une jam muslimane pësot. Kallzëm shkakoshka. I sa mësuj la ilahe illallah. Pastrou falu kaherndite japën ze xhavin si ti kishe pasuni. Edhe duhesh me shku në hazne se nëse je pasanikë në hazhen e arshëm, edhe në lojën e Ramazanit, fatfalla. O danaska sem musliman. Kështia veç çika të asaj ka problem. Me prej Maqedonisë. A je tragrua pe nishin Kumanorva pranoi se më tregtare ule blet në Kumanorva edhe pranoi Islamin. Para ka me të folëa pranoi Islamin. Pinishi Për e sërbije, kë i joni, kë i dotha, kë i zëfnija, mantilin, dhe e e këmantilin. Qimëse, a dhe pas dherës e a ka pas mantilin, pas ka qenë muslima në kamohë dhe. Unë thëmë prasë, unë jam hëgjë, a jo dhe në mantil mërën a ka pas probleme me fejnë a Allah u gjëllë gjëllë lu. A i qëtërin në mantilin e kupoles këtës esk ka probleme, a i shka e e këmantilin e gjëllë. E s'ka po dojmë të thonë me këta, po dojmë të thonë me këta. O njerëj, ku ti je? Ku ti je, njië vetëm musliman çatherje në rregull? Ku ti je? Edhe përmbylli sot me një fjalë të sqaruar në këtë xhami për një njeriu i cili mori pjesë në Kongresin e Düsseldorfit në vitin 1998, 1998, ë, euh, aty ka marrë edhe një pjesë, Trident. Në televizit i tri ka çën nota e fundit. Një gazetar e pyeti marokani ishte ai dietari më shumë i veshur me kaput të Marokës me katul. Qestan Marokë i dimi me me me çoban. Ai masi folin mbi në për mbylljen e dertit sodit, një gazetar me pibine, pat, pibine, pat, pibine, tha ti skemë dal pi binë pa pi binë Patagonia picja, tha urrë no plus. Ta tish pe nin veten sa me kët kapucin me kët fërfostonën evropë, me kët fërfëse këto, i veshëm. Evallu tuta u tuta se Po thot se di i kështu edhe tjetë më rakë forti ju t'i kur t'gabuji. Po a i shko në dasë, a i shko në zotë një njëri, a i tha, si ju Gjermanët në kajire me pantollet shkurë t'a merese dhe me maitë dhe një sheshirë me një aparat në qafë. Që shto tha për një vetët? A ti i dhanë ato një dërtë rokitje 20 minuta është publiku i kongresët këtë. Një 20 minuta një dërtë rokitë. Gjermoni kështu e në kajire maitën, në majis në aparat nëse shihim me hasr ato banullor farmenka i prart për migun janë i pllëm edhe i shkoj me rrethën evropian apo për midis Kairës ajo ka katër kulturë këtë, që ka qojë zonë amë katërta eh unë çu shtu këtu tha me ketë toni vetën ai ajëri ndërtuva iska dinëse si babes e aya shumë ndërtuam prap ti xhamatin ndershëm ti kur dilish në evropë e kur shkojsh në gjermani e kur shkojsh në zvitër nuk ka i parë kështin me anën Allahin tanxoe vatra me shkuaj Po me shku ati dhe me ju ka zonë se një jeni gabim e i në emi shumë pa juve. Ju jeni me eka para neve, po me njerëzi, me familje, me din, me fe, me fjellë, me ahlak, me moral. Në emi largë, ama se ju ka zonë largë të javellë, bërë mashinë e kurta sotës menëm. <laughs> tu ju ka zonë se jeni largë qëra ka e largë, do me tonë ai shumë dhukë me punin të të të bëjë njëri. Nuk jeti, nuk jeti ai zgaktu të shtëpia e shpia, mush po rrugën për 20 vjet, këç firmos materialin. Ata raska vazh jo, ata raska vazh jo para ta, që vazh jo për natë, pas që vazh jo për papilion tënd, sa ato ke janë ata e ujën, edhe njerëza e ujën. Nuk jeti, ata nuk jeni rregull, ti mundesh më tregu këmëshid, me shit kur mi san bazar në atij vajë. Po mundot më shit në tazar ai, i cili sot është një fitmat api, aty zor arbtajit von germanat. A... A, nëse i tregona ti se ëjti, të pikë në e thëraj pëse s'kishe dalë t'i p'i punës në shkum t'i kishe në e t'i misa atë në firë më volë ti i thua t'i mesit po unë fshina ati në dishka se unë kam dëshirë që firë me a jonë ku përnojmë na ku ha unë e bëtë edhe që e shmime qëkojt e para dhe pro që shto e shafë shka bëhot dhe pro që shto e shafë shka bëhot dhe pro që shto e shafë shka bëhot në firë قرضوني <تصفيق> باي بدله حاضر متقرضون تاكوكو بيچو ناكرا بفقا سمادكو كوبيتسو فلين نوتن فلي ديتن فلين امراشمเซ بابا قالو كوچو اي بو اي بوكو كوبيتسو اي انا سدي عطبل جنا بتيزو زاي هيك حلالن اوكي ايك تويد فور نه فر ان شاء الله تعالى تن وازدو اي متيمون تونا لله الفاتحه <الدخل>